лятиме таксуванням і ніяке стерво не робитиме з тебе ворога, провокує Шевченко. Та думка є підіграв Тютюнник. Звичайно ж кінцевим пунктом нашої екскурсії по Києву став еней, але Грир з нами не пішов. Я за кермом сказав суворо, як водій з двадцятирічним стажем: "А ти то йди, ти ж там живеш. Не живу, а оживаю" уточнив Шевченко. Ми весело чаркували і говорили про те, як добре, що Григір розпочав нове життя і що йому, хто б міг сподіватися, таки присудили цю премію. Це гончар і загребельний надавили на маріонеткове журі. Тепер Григорові легше веститиметься в літературі. Одне слово – ніщо не віщувало біди. І тут вона сталася. «Я черговий редактор по номеру. Надіслали зі спілки некролог із гарним портретом тютюнника. Свіжолиций, усміхнений, такий, що не вірить. Життя не може бути неприхильним до нього. Не знаю, хто зі спілчанського апарату писав некролог. Суперлативні оцінки прози тютюнника напродив людські слова про його особу, в яких крізнить гіркота втрати того, хто міг би ще багато звершити в нашому письменстві. Саме такий і мав бути некролог про Григора Тютюнника. Перед підписом до друку шпальти везуть із друкарні до редакції, де вони проходять останню ревізію. Я не знаю, що некролог Тютюнника зажадали ЦК. І ось шпальти повертаються до друкарні. Портрет Тютюнника знято. «Некролог буде сліпий». Та це, власне, вже й не некролог. З нього викреслено геть усе. Тепер це просто нейтральна інформація, власне, замітка про те, що раптово пішов із життя письменник Григор Тютюнник, тиснута в глухому куточку, на який уваги не звернеш, і тиснута звичайним петитом. Навіть мертвого вони загнали в прокрустове ложе, щоб принизити його до розмірів карлика. Я попросив у друкарському цеху, щоб мені відтиснули шпальту з першим варіантом некролога. Успілцев зустрів Ліну Костенко віддав їй шпальту, розповівши, як творилися віві секції з некрологом. Ліна Васильівна зі шпальтою в руках зайшла в секретаріат і сказала там те і так, що може тільки вона. Скандал з'їнявся грандіозний. Кажуть, він мав відлуння на радіо «Голос Америки» і «Свобода». Секретар парткому Борис Олійник винюшковував, хто виніс із друкарні шпальту. Кинувся до Ліни Васильівни, звідки в неї цей некролог. Якраз знайшов ту, яка видасть. Викликав мене, бо ж узнав, що я був черговим редактором номера. Отже, все було в моїх руках. Але я тільки розвів тими руками. Опитали робітників цеху. Але там були такі залізні хлопці, як Валентина Вдєєнко і Валентин Бондаренко, які ніколи не продадуть. Отак мене й не впіймали, хоча Олійник лишився при підозрі, що це моя робота. Але ж не впійманий, не злодій. Похорони тютюнника описано в багатьох спогадах. Сніг з відлигою, тисячі посірілих лиц зі сльозами в очах і відчуття незаступності втрати та несправедливості долі. Певно, не один розумів, що українська проза ще раз осиротіла. Як це й ведеться по смерті великої людини, в неї виявляється неймовірна кількість друзів, при яких вона й не підозрювала. Той, хто хоч раз підняв чарку з Григором або перекинувся з ним приязним словом, канонізував себе в його найближчі друзяки. Тому маю тут внести ясність. Я не був другом тютюнника, але належав до людей його кола, і добре знаю, хто йому був ким. Друзями, повторюю, справді друзями, без яких він, здається, не міг прожити і дня, були Анатолій Шевченко, Петро Засенко, Віталій Дончик і ще фотограф Володя Біловус із Лубен, який подарував нам сотні психологічно виразних знімків Григора. Ще він приязнився з Василем Земляком, Анатолієм Дімаровим, Романом Іваничуком, Євгеном Гуцелом, Валерієм Гужвою, В'ячеславом Брюховецьким. Може, когось я тут не згадав, бо ж не знав його симпатиків та прихильників з областей. Згадаю, що він був жадібний на кожну нову людину, намагався відразу прорентгенити її і скласти її літературну ціну. Пригадую, як вони вперше зустрілися за одним столом з любов'ю Голотою, що приїхала зі свого Дніпропетровська на якусь нараду. Гергір спершу насторожено придивився до неї. Далі попрохав почитати щось із віршів. Голота хвилювалася і нітилася, бо добре знала, хто такий тютюнник. Але почала читати. Він слухав і світлів лицем. Похвалив вірші, хоча загалом робив це рідко. А вже згодом, коли ми всі підхмеліли, підтягував голоті, яка співала незнайомі для нас степові пісні. Так у нього складалися, якщо складалися, стосунки з людьми. Мені випало рецензувати книжку спогадів про Григора Тютюнника, що її упорядкував Анатолій Шевченко. Було ніяково читати деякі матеріали. В них лейтмотивом проходив такий момент. Пародіюю на основі прочитаного в рукописах. «Грицю, та ти ж не знаєш, що ти написав. Це ж світовий шедевр!» «Справді?» – вражено запитував він. «Справді?» – сказав я. Він поклав мені голову на груди і заплакав. Я міг би ще чимало навести такого сміття, переписуючи зі своєї лютої видавничої рецензії, яку тоді писав. Ми безжально вирубували з тексту нарцисизм і самовеличання деяких авторів, які подавали себе мудрими і прозірливими, а Григора – плаксивою та наївною дитиною. Дехто з авторів зіймав скандал. Вимагаю друкувати так, як я написав. Чого це ви узурпували роль цензорів? Ми відповідали. Так, будемо цензорами. Щоб оборонити великого Григора-тютюнника від ліліпутів який його вирішили зробити інфантильним ліліпутиком. Нажили ми тоді чимало ворогів. Дехто з особливо злопам'ятних і сьогодні докоряє мені, Шевченка вже немає на цьому світі, що я був тоді таким злобним цербером, що перепинив шлях до читача його рядкам, написаним кров'ю серця. Була ще й така цікава історія. Оскільки тютюнник усе-таки лишався напівопальним, та ще й самогубця, що лишив записку, де були слова «Досить мене мучити, помучте когось іншого, все, що я написав, спаліть, а мене забудьте», офіційне ставлення до нього і в Цикаю і в спілці було насторожено обережне. Нас викликали на розмову, щоб ми сказали, кого ж мав адресатом своєї записки тютюнник, до кого він звертався – до родини чи до режиму? Виявилося, що Літфонд не виділятиме гроші на пам'ятник тютюннику. Є така команда згори. І тоді ми вирішили зібрати потрібні кошти з людей. Взялися за цю справу з Анатолієм Шевченком. Почали з Бориса Олійника». Він похвалив нас, що першим у списку буде прізвище секретаря Парткому. У багатьох зникне побоювання, що це крамольне діло. Ще й додав, поклавши сотню. Значить так, із класиків по сто, із простих смертних по п'ятдесят. Тепер побачимо, скільки в нас є класиків, сказав Шевченко. Виявилося, чимало не хотіло бути класиками. Але першими відгукнулися Гончар, Дімаров, Харчук, Гуцало, Дончик, Сивокінь, Іваничук, Кудлик, Близнець, Мовчан, Йовенко, Голота. Це буквально за яких 4-5 днів. В основному всі, до кого ми зверталися, здавали гроші. Десь... В іще нерозібраних архівах Шевченка лишилися ті списки, тому я не можу навести їх тут. Але були й такі, що відмовилися від почесної ролі меценатів. Тобто, ми ні в який спосіб не видушили з них грошей на пам'ятник. Мабуть, у них були на те якісь свої резони. Хто зна. Ми ще не встигли поставити пам'ятник тютюннику, як почалась аналогічна епопея. Вже збирали кошти на пам'ятник Вікторові Близнецю. Це був мій друг, делікатний, субтильний. Він написав шедевральну землю світлячків, яку знав на пам'ять мій малий син Мирослав. Коли тютюнник наклав на себе руки, Близнець різко його засуджував, казав, що це егоїзм. Бо тютюнник, знаючи свій талант, мав розуміти, що він належить не тільки самому собі, я заперечував. У кожної людини є вибір, і вона може скористатися ним. Близнець не погоджувався. Людям такого таланту один шлях – тільки бути зі своїм народом, творити для нього. Це пересічний індивід належить тільки самому собі, отож і має право вибору. Ще цікава подробиця. Не знаю, як це сталося, але не дуже благонадійного близнеця раптом включили в делегацію, що їхала у Фінляндію на конгрес «Письменник і песимізм». Він дуже відповідально готувався до виступу на ньому. А пробував на мені нові-нові тези. Врешті оприсутнив лейтмотив свого виступу. «Письменник, як людина в житті, має право на песимізм, а в творчості – ні».